Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahunamaduhure falendrojm po te ndim dhe fale kërkojm me sa lavdata dhe bekimet Allahut qofshë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shoqet dhe të gjithat atë që i ndjekin në rrugën e tyre dheri ndinë e fund të kësa i bote. Të nërua lezër besimtar, sot dhe të jemi në takim me një surët të re, nga surët e fundit të Koranit, një surët cila fletë për njësa probleme shëqërore, dhe cili është burimi i këtyre problemeve shëqërore, dhe si duhet njerët me i regullu këto qështje me zvete, Kjo surë e gjithashtu fletë edhe për ndikimin pozitiv që e ka besimi në Zotin Gjela Gjelaluhu në formimin dhe edukimin e njërit. Kjo është surja El Maun pasurës Koresh vje surja El Maun. Fjola El Maun është përmanë në fund të kësaj sura që nëmkupta një lejë dhënje, e këtu fletë në këtë surë, Allahu Gjallaj Gjallu për problemet e disa njerëz e me dhënjen, me bëmirsin, dhe pse kam këto probleme dhe si shëron këto probleme. Kjo Kë surë e ka zmit në meke, dhe i ka 7 ajete. Qëfar të të Allah Gjallu në këtë surë? Kësore filan në mënyrë pytësore Po nuk bënë Allah o pytja Po pytja është të për qudi Dëmonë ti kur pytë di shka që të din A ma dëmë me bu pytë me të regu qudin që eki Allah o thotë E ra ejtë allëdhi ju kezdi bu biddin Fë dharike allëdhi jë du'u ljetim Vë la jëhuddu ala ta amil miskin Tëri këtu të të më mënojme sot më folë për tëre, pas taj pjesë në mbetur edhe një javë në arshme, inshallah. Allah dhët e raajt e ledhi ju këtë dhibu bidin. A ke pati atë njëri o Muhammed, a ke pa dhe a ke vrejt një njëri cili e përgënje shtranë dhe e mahan e din, këtu karë din o në bëhet fjallë për njerëz, për grupe njerëzit të sëllet, mëhojnë diçka. Dhe mëhimi i ty në është për qudi, sa e nuk mëhojt. A që është e qartë, a që ka argumente, a që ka fakte, sa so që mëhimi i këture njerëzve, ndaj kësoj është shumë e qudisme. Për, ne, Allah, për në e Allah o gjellë ola e për menë në fëmë të qudis. E rha e i të ledhi, e ke pati. E ke pati qabënj Do, nuk është nuk përdimna, po, qudit është të shështë. Andaj është të fund të qudis, të habis. Nëmë për neve qudis, jo për Zotin Gjallu. E qëka më hojnë këta njerës që është ka që e quditëshme, që është më hojnë kjo pojnë? Allah konë e din. Këto e din, këtë sore që ka ardhë, i ka dy kuptimet. Në, një kuptimet është maj përzitëshme, një është maj veçantë nuk bindesh të dy kuptime me zvete. Din, në gjuhën në rabë, i thojnë fejës. Din i islam. Apo? E prej ka ka arë fjole a din. Ka e ka rënjën din. Na i thojnë fejë. Na e përthin fejë. Po e ka një rënjë, diko e ka një kuptim kjo din. Din, dhën, nga kuptime të fjole së din, është praktika për dithë shmenjirit. Dhe i dëne. Dhe i dëne i shka që njërë bënë vazhdimësi, atëm, bën. ato i shka njërë vazhdimisht e bënë, nësa pakur qohët, ditën, që është të fletë, që është të vëpërën, që kjo e feja ti dhe më onë, që kjo e dinë, në përën, një jo që ka thët njëri, për qëka është jetë ati, qëka është përdishmërija ti, që sa i dhejnë dinë, e Allah u gjallëuar e ka zbrit një dinë, Në përputhime të njëri me e organizu ditën e ti dhe jetën e ti Në në shikonjë regullat e islamit Nuk e në regullat që e organizojnë jetën e besimtarët njëherën vjetë Në po, asë njëherën një aftë E asë njëherën ditë Po, tërë dita është e organizuar me mësime të Allah Gjallahu ala Në bënë e këto, mëse bënë këtë Kujtësu për këtë, rruj për ikësoj. Kërejtë, për dishmëria ju, të katë shkoj shte, ki mundësi me gjithë për gjijgja në fejën të në që ka me bo, apo? Edhe kur flajna, në kam su feja, qështë me flajtë. Edhe kur zëgjohemi për gjumët, në kam su qështë me zëgjohemi për gjumët. Edhe në banjë kur tina, në kam su qështë me hinë banjë. Ma dje... Edhe në nevojën fiziologjike nda kam plotë ç'më kryojtë. Se kjo është përdishmëri, ç'kjo është fe, që ti plotson të gjitha kërkesat e tua që ti ke nevojë. Nuk lën ti më ulot ç'shmë javo. Feja të ka mësosur, ti vetë zbatoje. Ç'kjo është fe. Ama nuk mund të konfë fe kompleta as ç'lë, e ka gjyzyz, gjyzin ta mëson ajo, e gjyzin bën atë çu sta bërmen aty javë. Prandaj ka ardh një njerëz ska qenë në spitala Tek një shak i pejgamberit sallallat sal sa me ka pasen Muadhi ibn Gjebel Muadhi një orë për shoket pejgamber son E i ka thonë, kjo pejgamberi ju uv Nuk la san po u përzit e ju Në gjithë ka po i përzit On këtu përzit, këtu përzit A e të më të mësu që me besu e të puna ma Qa ka mu përzit që është blejën e që shesu ne Puna jam, jo, ja, su, blej, e jam e është që a bëjën e të më të më të më të më të më të më të më të më t e që shme fitu, jo gjithë që shme fitu, regula. E modhë për mja vërdetu këtë, i ka thonë edhe ma te përse kaqë që po mendon ti. Ajna mësën neve dhe, nevoja të në shme i kryinat të. Besimtari kërë të hinë banja, a ka regula? Po, hinë me këmbën e majtë, është një lutë që e banë atë të, ozatë mëruaj nga flëcine të këtësia të shëjtanit, e kësë më radhën nga së i veni shëjtan, ka lutja, pasë të komnit shë e krynë, që mësë më, për, apo, mësë më përli, mësë më, mësë më... më ruajtë, pasër të ti është piesë e besimit, një ka regula, kur delë, delë me këmbën e, e djathë, jo gjithë që shme darë, ja, me këmbën e djathë delë, e dhe thëtë, diqka kur delë, gufranë, e ozatë falëm, ed e më stazën për qështë e më më dhorë atër. E që kjo atë dinë. Dinë është e e cila të më honë, njëri e banë në mënyrë të përdishme, të vazhdushme. Dhaja feje cila, ja plecojnë njëri u të kërkesat e përdishmëris, dhe ja përgjigjën e të gjithë, thanë nevoja që aji ka në përdishmër e ti, që kjo feje atër. E Allah po i thotë, që di e puna këtyuna? Qëshë po jetojnë këta? Qështë e që është përdojnë Allahu Gjellona me mësu me etu, e tu, e këta këtë mësimin e Allahu të parë refuzojnë, e përmarin vëtën, që u di i kje puna, përdojnë. Qëka kanë pasë, korejshtë e me kësë, të mirë, që për një me, për një me nuk është dështë me e lonë, për asë të mësim tjetër, përdojnë. Qëka kanë pasë një? Pegamberi sasën ka ardhë me mësu, që me adhuru kryuasin e gjithsis Allah unë gjëlle vola e jo mi adhuru skulpturat dhe idhut që i gëdhadin me dërd vet Omeri radiallahu në thot përmend për, për të kaluar po edhe nësa tjërë e kaluar e që ka që thot nga gjithët e që ditëshme që mbuin edhe me qish dhe me qajt nge po ka të nëndodhi nuk din a me kesh a me kajt Të është zinë shmi a bohë, edhe me kajtë, për me kajtë është, po edhe me keshë për me keshë është. E dhëtë, nevi në ka bon, kaluvë me vakjeqë është. Nuk ditë është, a me keshë kërpe kalëzë e me kajtë. Qëka është? Dhëtë, e, ndërtonim Zotin nga ëmbëlsira me halve. A po e bënjim pi halves. Mëmbëlsirë Zotin, e adhuranim gjithë natën, të i bësë eqë dhe të e lutë, të e lutë. E kërullatim sabaj, hankshim ato. Zutin. E të arzdia me kajt, që është kom liu me ronë këtë deregje, a me kërshë, qëka ka në bërë? E qëtu, qëtu arpe i kam në mjohik, apo qëtu halë dhe që i hankshin sabaj. Në në që, kja sër zëtë kja. Që ta idhë mjohik. I kanë vërruzë vajzat për zgjallin nga turpi. Vajzën, i ka linë vajzat për zgjallin. Ka shkinë në grupë, e ka gjithë zollin për mija për, qashtu. Pse? Marra për, me pasë qikë, marra me pasë vajzë, marra kryesë aloqën e që galiu. E ka shkeli i fortin dëptin. Apo? Dhe më thonë, tradita zakonet më rap shta, që dhe më me i nisë, me i njëmru, në falishtpe e gërditë është atëm. Qito karpë, i kamerës të mjë au hjekë. On hiqti qito, që mërën i këto, a dorën e zotin, ku i desu një për njëri tjetërin, vajzat mos i varrësti, po ndërërani vajzat, ndërërani grunë, ndërërën e femnën, ndihmoni me zvete, mos lëftoni për sanët dunja, se nuk lëftoni njëri për, për, për dhijat meqese, se nuk lëftoni njëri për ljope, për deve. Nuk vrra djerë për kitë punë. Karë me urrujt gjakur, me urrujt nderen, me urrujt pasunin. Qëta karë me urrujt? E da ta prapë e kanë refuzur. Kanë që dike punë. Për shambull të në dhezër. Nëse një njëri është në punë, e kanë një punë. Punë e ronë fërtë, e rrezikshme për jetër. Do në shkonë sa banë nuk dina delë për, për, për punë e më apëtën. Punë e rrezikshme apëtë punan ka du të rëmëtu orënditja më. Edhe në fond muajt i merë në që në Europën. Që kjo që sot punan më. Vjen dikush i thatë, ta kom gjithë një punë tjetër. Kime punu dy orënditja. Në karikë. Vëqë një susë kime prekë. Apo? Edhe tani o patatë kime prekë. Që kjo punë u të? Kur farë rëzikë u s'ki? Kur gjësko ajtë? Vëqë e ta kimo. E ki rrëgën 10.000 euro. Apo. O dhe vëllaj të menona njëhera këtë. A është për mu që ditë? Qëshë lo për menona? Qëshë për menona? Që e qëka ki mu menu këto? Apo, e qëka me të mu menu? Apo. E dhe lo për dhe të korejshve. Me kohën që i kërëti qëshë si ngatë me këtë feqe o këna pru, për menona. A po, të qërit për të në anëve. Qëka ki mu menu me feqe në që e kiti? Qëfar feqe e kiti? Qëka ki mu menu të? Allat e rraje të ledhi u këndhifu bidin tja përshë tja përshë këta qëka më hojnë, tja përshë qëka kallonë Allat e në lujtëm Hajë që e mëhën Zotin gjellë gjelalli hu, nuk e besonë Allat e gjellë gjelalli hu, nuk e besonë Zotin E qëka ka gjithë taj më mirë mën Allat? Me limën hajti ka dhona, qëka kë gjithë taj më mirë dhime dhëna që tje Na kërë në besu Allat e krius e gjithësisë Në besojmë se aja është i gjithdhishum, aja në mësën neve, në qështu i besojmë. E ti që është besojmë, ti, qka ke gjithi ma mirë që... Te dime dhe në, kur të njështë që ditë, për qëtaj ke lënë zotënë, për qëtaj, a është për muqë ditë? E që kësurë të tëtë, që ditë nëse për një me o për muqë ditë, për qëka njëri e lenë këtë punë, për q Se nëse i përmbahemi udhëzimeve të Allah gjele gjelali hu, kënëme pas të jetë të rrashme në dunjo, nga se feje jo në funizën me sabër, në funizën me moral, në funizën me besim, gjena që janë të domozdash me pënirion njët në kësaj bote, me i kalu faz dhe kësaj dunjo jo. Pas taj nga prëmëtan, prëmëtim të prerët, sakt, pa dyshim, Shpërblime të pa imaginushme Në gjenet Në përjeci si, Kur nuk shtere Në gjithë kime rënuat Në s'ka dhek Qëka do është me bote Do është me rëjtë vetën të në veq Për ty Asë një regull në Islam Asë një Kërë thamë asë një Pikërështë asë një Nuk është në dëmë të njëri të atëmë. Gje një obligim që Allah në ka ngarku me te, e që ja të në shambull, ja dëm të obligim ka dëmë për njëri në atëmë. Ja dëmë tonë përshamu, ja dëmë tonë zemrën, ja dëmë tonë mëlqinë, ja dëmë tonë shnetën, ja dëmë tonë shnetën. Ajë gjojën një. Aj, kondër ta, na ditë për ditë pëlletzojmë zbulime në shme, do bit, bit shëndecurët të agjërimit, do bit shëndecurët të namazit, do bit socialit të zëqatit, do bit bashdimisht për dalë në bëndë. Halas duhet të këmën që dëme të namazit të bëndë. Një një tu falë që e që e ka gjithë. Për shambë, nuk ka kështë, bëndë. A në cila është e që në bëndë? Asë një bëndë. Ndërso njëri u ato që e ka zgjithë jashtë fesë Allahotës, ai bën domë ai bën domë po e shojm po e shojm heq pa pa pas nevojë njëri me pas kule me kërkon hiç çarta me statistika me studime apo por hop jam reli ti ku ka qiu por hopja kësaj por hopja kësaj xhëmëro Iskander Vazir demon për dy ditë në Gjefer një studim që e kanë bë në atëso universitetet përëndimit prestigjioza proniernë kësaj kohe. Ata studiojnë njërin. Po. No. Kanon përfundim se njëri i kësaj kohe, po no, njëri si njëri si tçania, si njëri kur nuk kaçi më i vetmum se sot. Do të më më i vetmëj zbraz se sot. No, Apo. Më pak i lidhur me tjetrin se sot. Po mir thush oh Allah. Po sot është doshë nukonë majlith se për para. Apo, se për para më lidh me dikën e doshë nukypë kalit. E kodrav, e malëv, e fëtëft, e kohëra më bo. E amrinë, asmrinë, me pa po, një nj, nj, kusherit i konë që atje që kia përdo. Në largë, përdo. Nj. Një kodër të kado për po kia. Po që e kodër, rëzikë u konë. Me do një e gërsina, me gjithë s'ke në mundë bo. Edhe njerë qashtu me qatë kallit për gazep e komi po. në kominë në shkujën, po. Sa s'kanovi me koli, të nëtë mjetë e të Allah gjelë le volë, bëlejtëve që telefonin e nëzirë, me suratë për shikim, a i s'kejtë du njësë ka, asë që i kësë pashtë, po me gjithë e këtë mundësi, prap i letë njëri, prap i vetëmumë njëri, pa, prap raste, apo që përdo gjemë, në kanë arritë, të i në kënqillaka në kanë arritë, kjo rëzikë, se kur të and ai din ku kjo lok nuk na ka ard probleme që rend po vdesin vetë të shtëpia, skuqsh me kujdes për ta. Pse? Pse ai djalë diku në zonë me punë të jap mësh. Apo ai ka ro vlera prindëcit? Po ai ka ro vlera prindë. S'ka vlerë sot prindësh, mo. S'ka vlerat. Apo. Por në fjalë më të vogël ndohta këta shtëpi na. Po nëse janë më thjeshtë botë. Apo, haqisht. A i ka u vlerë asëd, njën i tjetërit. Po, a, a, a ka në rangë këto punë, po. E pa po mirë Allah për po dhvetë. A kërë nga i shë Allah, në milet të kështë jo, e ma mire, kërë shpengon zotin. Qëla ma mirë? Ti të është. Jo, Allah ma mirë zotin kërë. E pa që di pra për dhene? Epse? A o që di pra? E a qëto Allah dhote, E raj të lidhë ju këtë dhibu bidin, tja përshë këto që bëkjë këmrim punë e këti që e mohon në thejën e përton. Edhe din, një për kuptim e din, është një që ka ma e veçantë. Dhe në filëm e shtë është, kejtë feja hinkëtu, kejtë shpo dhe hinkëtu, po në kuptim ma të veçantë e ka, që Allah u gjëllëvore a thëtë, që di për njërin, që mohon e din, kanë që ka din, një thëmë feja është. Me kuptimin që e përmanë më feja për në shmërija. Dhe e dyta din logarithenja, dalja për Allahu Gjallat Gjallahu. Allahu e pyyt njërin disa vërën në Koran. E fëhasiptum enema khaleknakum abethan u enekum i lejna la turgjaun? Allahu të pyyt. A menduat ju, se ju kemi kryu katë, që ashtu e që rasështë një dalë. Edhe nuk keni më ukrytë të na për lëgari, a që shtu keni minua, që vë di për në juadë. Që vë di për në juadë. Që është ka? Që është ka për lëgari të një? Që është ka? Në ndu një që di të mi me kuna që është topë. Në ndu një. Pa na për shambull, në shkollë, shkolla, shko ndikur në shkollë, kur don shkon kur don nuk shkon flan kur don rën sa don në fund me dorst shkon me dorst shkon provim edhe në fund e kryn skullën me botimi nice si skuulla çikapon a a është normal çika çdo të avo çuditë si skulla me pas çudi jollë çu jollë çu kur kush dvit kurin kur dela jo sum vet kur kur vallo as të pyet as kon not as kon versim es ka kurdjë në fund Ton vjen jet në hapin diplomatave. Jo, ja, kjo koka çu di. Kret njëjt. Si e çu sku dit për ditë kam mësuar se si sku ditë bëret dit, kët njëjtë, s'a? O çu di që më ndot. O çu di që më ndot. Në shkollë apo kia. E në punë ç'është ndodh akia. Në punë 50 puntor, dikush veç ditën ku shkam me marr rrogën shkam. Kur shkam në punë, hiç. Dikush një dy sa ditë, dikush ka tetë sa pejt dit kur çeret tin, hiç. Në fundë rogat njejtë, aho që di, aho që di që këpunë, aho që di është dhe mir, për mirë, që dike, që dike, e përse së përna vjenë që di edhe me të që, veç kër vjenë puna me e këpë benin gjenetë, shkënë të Allah o gjëllur e një venqët e të i sikon pënti, ku jekon të i? Ti ajekon pënti kënë që po vjenë me moshë pëllimin, jo allas, unës ju më këmë punë konflajtëve që i kompozdo pëntira në zonë një As komere, shpërlimi që ti ku e kon zonë, a është normal çka punë. A është elogjikshme çka që këtu? Po. E pa Allahu po dha ta bë. E qysh lëm punën të juve, apo lyp një llogaridhënje. Puntoret ja lyp. E ke angazhuar gatin çtu? Në fund, a ke kriju punën po, çe parë. Po a është a bënin dunia ajo çkëtu po ja bojna. E pse prëmë Allahun spi apo bënë çkëtu? Ai ju ka jap begatit? Ai ju ka mersi? Ai ju ka kriju? apo edhe në fund në fund kur dysh piktori thotë me të vet ç'u boni me këtë qysh kët, a është normal me të vet? Po normal është me të vet. Dikush vroj me miliona njerëz apo e di në strat atij, mënis të skanmri me zonë e ai nesër bashk si vroj me si vrojse, si si kriminali apo Si ti etre ke i barabart. A është kjo e logjikshme? Jo, Allah s'e. A kjo drejtësi? Jo sot drejtësi. E po mirro. A ç'to përmohoni? Çish jo? për mohoni ditën kur nuk ka meqen të njëjtë i mirë dhe i keq. Çish për mohoni? Çish për mohoni atë ditë kur i miri Allahu do ta kemë shpërblye të mirën e ti po ju ditësh e çka është ai ditë? Normal është. Normal është Të gazra është një, ti kjo me fol xhymon këtu, apo? Edhe me marr se hap një ditë xhymon, si ti çje fol si aj çu fol. Njëti jeni. A është kjo normal? Po jo, besohet normal kjo punë. E Allahu bot, ju çu shpë bën kët punë çudi kët punë? Për bën kët punë normal. Për mohoni. Çi kjo është këtë punë bëdin? E kam uh ditë gjykimit. E kam uh dalën për Allahut lavala. E ai çe mohon dalën për Allahut. Allah u ka përmenë pas taj se kë, apo, nuk ka mundësi këtë besim, o thëmë kushtimish, këtë mohem, dë brendëshëm, me majtë veç mrena, nga se e brendëshmja, detyrimisht, këmë e pas në dykim e dhe jashtë. Detyrimisht. Aja që o mrena, s'ka qare, po dojtë për jashtë atë. Edhe kjo është te mërëndësi që, po ta shprejës pësot, me shpigu, mi përkë pas kërë ku e zonit, s'prish punë, Po Allah po nëzë që, që këtë që po e mëhën ditë në gjukimit, apo? Mohimi ti është i brendshëm, apo? Mëmrena e mëhën. Mirë po, këtë mëhën kanë dikim njëtë në ti, pa tjetër. Ka me lën gjurë, më pëtër. Fedhali ke ledhi e du o njëtim. Që këtë që e mëhën ditë në gjukimit, këtë që ka bënë? Allah o ka pru disa shambuj, sërveç këtë problemi ti, ka shumë probleme. Po disa shambuj të problematikës e m i kasion Allahu ne kat ayat ka thon u hadhalika alladhi yad'u al-yatim kjo është ai cili e braktis yatimin në kimin doptit e xhur vetën e tij wala yahuddu ala ta'amil miskin edhas jo që nuk niman dikan po as nuk inkurajan as nuk nxitet menjëherë mu hiç e bën të kundërtën avëm shikojmë domthon këto janë vepra të jashtme këto janë vepra të jashtme Domthon, refuzimi me refuzimin e yatimit, mos nxjite dikujt me nlimu, a janë të jashtë me këtu? Po, të jashtë me. E Allahu këtë të jashtëme, të devijuar, këtë të jashtëme të shëmtuar, të çoroditur, po e ndelin me të mbrëmshën. Domthon, që janë kanë ndelitur. Nëse mohusi që këtu vepron e besimtari që ka mëranë besim, çu do të më dogaj për jashtë? A ka lidhje pra fjala jonë e vepra jonë me çka kanë besu? ka lidhje shumë, opër. ka lidhje shumë. Pra në du të më kujtisë me bo këtë lidhje, mes asoj qka këna thonë, qka këna besu, edhe qka dhe projmë. Mos me pas këndërshtim nga se, nuk është në regullë kjo punë kështonë. Minë pas, po, si kanë do dhe kjo, dhe si shfaqet kjo defekt të këta njerëz, da të vazhdojmë në shala në javën e arshme, me vazhdimin e spigimit të kësoj surja. Allahu Gjallahu Ala në embush zemën e besim Dhe Allah në e regulovë që është të kësoj dunjoja në mundësof që tjetojmë si pas asaj që ajna kam su, të afytojmë kënë asinë Allah dhe dit në gjukimit, të marim shpërlimin e punëtorve. Të marim shpërlimin e punëtorve nga se veç punëtorët kanë me marë roga. Dëmbelat nuk marën roga. Nëse marim, nëse marim, i kanë ryshe. A ma asaj si thotë pagë me njerës. Asaj thotë e një qëka tjetër Allah në rruta. E ndunja ndodhë me marrë pa djërës, po të Allahu, jo aftëm. Jo, të Allahu s'ka mundësi me marrë, në gjithë pasë me mundë edhe me angazhemi. Zotish për left, po i vim hapsin me e dëgju e zanin, e ju ndirësat të thet e zanin, përsa një safa sotin një mundësi, bësh një mjëzë basinat dhe pregatitën për me e dëgju e zanin me falemazë, Zotish për left. O sallallam ala Muhammedin wa ala Ali, o sallallam ala sallam ala sallam ala s